את יהודה וירושלים, מן הבמות והעשירים, והפסלים והמסכות. וינתצו לפניו את מזבחות הבעלים, והחמנים אשר למעלה מעליהם גידע. והעשירים והפסלים והמסכות שיבר והידק, ויזרוק על פני הקברים הזובחים להם. ועצמות כהנים, שרף על מזבחותם, ויטהר את יהודה ואת ירושלים. ובערי מנשה ואפריים, ושמעון, ועד נפתלי, בחרבותיהם סביב. וינתץ את המזבחות, ואת האשרים והפסלים כתת להידק, וכל החמנים גידה בכל ארץ ישראל. וישוב לירושלים. ובשנת שמונה עשרה למולכו, לטהר הארץ והבית, שלח את שפן בן עצליהו, ואת מעשיהו שר העיר, ואת יואח. בן יואחז המזכיר, לחזק את בית אדוני אלוהיו. ויבואו אל חלקיהו, הכהן הגדול, ויתנו את הכסף המובא בית אלוהים. אשר אספו הלוויים שומרי הסף, מיד מנשה ואפריים, ומכל שארית ישראל, ומכל יהודה ובנימין. וישובו ירושלים. ויתנו על יד עושי המלאכה, המופקדים בבית אדוני, ויתנו אותו עושי המלאכה, אשר עושים בבית אדוני, לבדוק ולחזק הבית. ויתנו לחרשים ולבונים, לקנות אבני מחצב, ועצים למחברות, ולכרות את הבתים, אשר השחיתו מלכי יהודה. והאנשים עושים באמונה במלאכה, ועליהם מופקדים יחת ועובדיהו, הלוויים מן בני מררי, וזכריה ומשולם מן בני הקהתים לנצח, והלוויים, קול מיבין בכלי שיר. ועל הסבלים, ומנצחים לכל עושה מלאכה, לעבודה ועבודה, ומהלוויים סופרים ושוטרים ושוערים. ובהוציאם את הכסף, המובא בית אדוני, מצא חלקיהו הכהן את ספר תורת אדוני ביד משה.